і ми з Буркутом та Чорнотою обступимо школу, коли відбуватиметься педрада. Школу? Ти сказав школу, підвійся Степовий. Цього ще нам не вистачало. Нарід і так стає все більше до нас насторожений, а школа для людей як святиня. Хоча я пригадав, як ти на першому допиті запитав школу про вчителя фізкультури. Маєш на нього підозру? Маю. А коли помилися, коли той, кого підозрюєш, виявиться невинним, що тоді скажемо вчителям, людям? Яка ж лиха фама піде по світу? Партизани вдарилися до школи, шукає іншого варіанту. «Будь-який інший варіант приречений на провал», – промовив Буркут. «Якщо Гошоватюк – резидент, то він відразу відчує, що за ним стежать, а у досвідченого розвідника тисячі способів зникнути». — Тоді дійте, — погодився Степовий. — Тільки щоб без зайвого шуму, жодного пострілу, жодної метушні. — Будемо старатися, друже командир. А якщо зайде помилка, то ми пояснимо нашу появу у школі турботою про учнів, заарештованих у яблунові. Гаразд. Педрада в школі мала розпочатися о третій після обіду. Два руї стрільців залягли за високим живоплотом, що заступав фізкультурний Майдан. Школа стояла на узвищу, вступленому з усіх боків закожушеними декорослями схилами, які спадали до потічка, що обмивав горб, пробиваючись крізь верболози до пістиньки, і тільки з одного боку провадила до шкільного будинку висипана шутром стежка. Ворон, буркут і Чорнота, а з ними і Василь Андрусяк, який конвоював шполу, заховалися під дашком запущеного оборога, що перехнябився над потоком. З нього давно ніхто не забирав сіна, і воно вогке та плісняве пахло гнилизною. Тут було безпечно, оборіг, видно, не мав в господаря. Ворон крізь біноклю спостерігав. За шкільними вікнами. Снувалися силуети вчителів, що збиралися на передраду. вони ще не сідалися за столики, і Потурай думав, як розпочати акцію, щоб вона відбулася без галасу і стрілянини. Втім, відчинилося вікно в учительської кімнати, і на підвіконня сперся ліктями вчитель. Він розминав у пальцях цигарку, довго тер сірником об коробку, і, видно було, не дбав про те, щоб він засвітився. Притому сторожко пас очима кут між трапецією на лівому краю Майдана і вершком оборога, що виднівся праворуч. Та оббацував поглядом кущики живоплота і вершечки тополь, що вистрілили з яру в небо. Врешті припалив цигарку, випустив з рота клубок диму і, ніби заспокоївшись від якоїсь тривоги, Спер голову назігнуто в ліхті руку і незворушно вдивлявся у простір, що закінчувався березівськими горбами на обрії. Ворон покрутив колечко на біноклі, наводячи різкість, і в полі зору чітко поставило перед ним знайоме обличчя вчителя фізкультури. Тоді передав бінокль шполі, і той за хвильку прошепотів з притайною тихою: «Резидент, він!» Буркут вихопив у шполі бінокль, приклав до очей і тихо скрикнув. «Болідов!» Чернота вмить зсунувся спиною з оборога, за ним зішов ворон і буркут, Василь трутив вниз полу, почувся свист, за живоплота вибігли стрільці з автоматами на Усе це вмить побачив Боліду, розштовхав учителів і вибіг з кімнати, залишивши сторопілих колег і директора школи, і зник, мов привид. Замить увірвалися до вчительської ворон і Беркут. Вони наказали вчителям стати під стіну і пройшлися повз них, заглядаючи кожному в обличчя. Врешті крикнув Буркут. «Де Гошуватюк?» «Він був тут». Директор зблідли, мов полотно, проказав, тамуючи тремтіння губ. «Він вибіг, щойно вибіг. Куди вибіг? Школа ж оточена». Пропустивши поперед себе Буркута, директор вийшов у коридор і показав на вузькі східки, у підвал. — Хіба там сховався, — сказав. Буркут з наставленим револьвером перший збіг східками вниз, за ним Чорнота, Василь зі шполою та два стрільці. Вони опинилися в темній пивниці, і будь-кого міг вистрілити болідо, однак панувала тут мертва тиша. Пивниця була подовгувата і завалена коленами дровами, а в кінці коридорчик скручував ліворуч переслідувачі Тулячись до стіни, підійшли до вугла і уздріли віконце з вилиманими гратами. Буркут просунув крізь нього голову і побачив похилий глинястий обрив, що спадав до потічка. Прокляття застогнав, мав запасний вихід. Чорнота вдарив на сполох. Він тричі вистрілив уверх з револьвера, тоді, із завоєлів, вирушили його сотні і курсанти старшинської школи, які чекали на сигнал.